لا فرعون نلاد فرعون د تیارې د پاره فجما خلک راج فجما کدهو جمع خپل تدبیر خپل بندوبست ثم اتا بیا راغې مقابله تا ساحران مراوس قال له موسی رال ساحران رال الخلق رال اندریدل موسی عليه السلام تقریر وک او خيارو د خلکو ذهنو بدلو له راشا سم ماتب یا خلق راجه مکی دلیانا راشه بیان وکول کو ته وی کو وی قال له موسی وې دیت موسی عليه السلام ویلکم رخش تباشه تعجب دې پتا وسو لا تفتر علی الله کذبا فاللا دروغ متړی ساحران ته وی فیصیتکم بعذاب نازل بشی دروانه عذاب تباشه پادا ساحران ته وی تمشه مناظر مولا سره کې ول واته الکد الله حق مقابله مکو تابانه شنو کې دیشک چرته زړه کې یې رايو حقمن نو موسی عليه السلام ته وقد خاب منی افترا او یقینا نامرا ده او نو امید دی غو افترا چې ځان نه دروغ تړي په الله بس تقریر وکړه په دې کې دې دی تقریر په ساهران واسره وکړه او یې چې ځان نشو فتنزه او امرهم نو مشوره وکړه امره موږ خپل خبري بینهم خپلマンス کې واسر او نجوا او پټه اوکړه جرګه ظاهرانه او ترکت شهلکه سړی ظاهر نه معلومي خبرو نه معلومي کې الله دې واخریت ته دي نه معلومي چې ساهر نه سچې لږه می داسې بوکو په تبهولې مونږ به په پونشوي چې ظاهر دای کنه هوځه کلا خبره شروع شي ک ساهر خو راکاغو واسه او ک ساهر نو رښتیا پیغمبري ایمان به پیرول بلکه دا جرګه قالو اوی دے خلکو خلکو نمورات فیرانیان او داغو وزیران مشیران ای تقریر شو روک موسیٰ علیہ السلام تقریر فاسارو کو کنا دیو سا دا خلکو حمدرده غستو دا پارو دا موسیٰ علیہ السلام نا توجوالو دا پارا ساہرانووی اندے فیرانیانووی قالو دیو این حازان یقینن دا دوارا لساہران دا سااهیراندي وردانې راده لري یو خ جا کوم چې باسی تا او من عرضرض کوم د خپل ملک نه به صې په خیر سره لکه پام کوي د د په خبره دا نه شي دا دوواړهروونه سااهران دي پهسهحرم د ملک نه دا کلې وطند نري ها یو دا کوي او دویم س کوي پو او را دا ده چې بوزی لري کې به طرقې کومل مسلله به طریقتکم المسلا اغه دین ستا سو خیستہ تاسو حضور دین ناره بلاری ک دین نه مړی دا بلاری ک ته دې صورت دی دین نه خیال کاوه <تصفح> او یا به طریقتکم المسلا نه مراد بایچی حکومت ته پام کاوه وریا دوونه معنی و یا صحابه به طریقتکم المسلا او دې غواڑی ختم کی ستاسو سو د حکومت چډیر غواړه ده بهتر حکومت ته څونه څولیاتی څونه داوامو م د پااره بکې فید دي دادي داې موګوا مله دا ووررک او سیجی خلکو خدا خبروي دا دا کو د حکومت ختمې کې د مولیان حکومت دربانې را ځي دا موساې ز ګ نه اوته صرف دا خت خبرې کي د دنیا به دلی نه دا او داېوا خبره وکړیکن نو چېې وک د نو کلک کې خپل بندو بس هلکه ورې خټټ مقابلله کې سما تو صفه بیاراشي صف صف بس بی اعلانو کو وقد فلح الیوم او, او یقینا کامیاب دینن اورز من است اعلی سوق چې غالب شو الکه سوق چې غالب شو بسا کامیاب راغو پسې بزوخه فرعون وی چې لکه خپل کسان یذل سائرانو ورته سینه ډبوله و میدان بدل لګټو نو خلکو ته وی غري چې چاو غټه لږه پسې بزو قالو دی ی موسی بس خبره شروع شي سائران چې میدان ترالل موسی علیہ السلام ته څنګه پہل تکه کو تخپل امساگان اممساگان غرزو کمونگو غرزو ده عدبوکو ده که ده موسیٰ علیہ السلام تقریر او ری دره علیہ السلام مولید نو موسیٰ علیہ السلام چولی نو دا غشکل و صورت جو گتل دا ساحر نده دا خورشتی اللہ والا صدیخ کاری نو عدب دلتاوکو موسیٰ علیہ السلام اوی دا عدب مفضیرین وید دې د ایمان راوړلو د سبب شو معلومه دا د حق پرس ادب هم سړی ته फायदा ورکړي قالو دی یا موسی موسی علی السلام ایمان تلقیا کته غرزه وای ایمان نکونی امونګا اوله منلقا مون اول غرزه اونکو نه شو قالو دی قالوي ورته موسی علی السلام بل القو بلکې تاسو غرزه ایتای نه بس تاسو مخ کې بس اې ځان سره راځي او هم ساګان امام نظر باندې وکړو میدان کې فیضا خبال اوم ناسا پا دا دیغا رسی و ایسی اوم دا دیم ساگانی و خیولیلیه خیال کې راتل موسی علیہ السلام ته من سیر ایم دا جادو دا سیر و جن چاننا تا سادام منڈی وی سنظر بندی وکڑا بزغدا سی خوزید الراو خوزید سایران دا سی کئی موسی علیہ السلام چوکت المیدان ٹول دا مارانو للمانانو لکت سایرانو پا سیرس فاو جسا فی نبسی نو پټو ساتله موسی عليه السلام فيه نفسي بزل کي خيفتا يرم موسی موسی عليه السلام زل کي يراله شد بس ميدان را ټडक ريبه سچل کو سپر تو بکی کی وحی اللہ اللہ اللہ دا وخت هم کي وહી را الله تعالي هرګه ما قلنا ورتو يا الله تخ ميرګه ان کان تلالا تغاليبه الله وتعالى غلبه درکي څنګه بغاليبه وي طريقه دا غلبه چوالقي مافي يميني وورځه وا هغه چې 150 کړي ام 100 ورځه ام 100 ورځه تلقف ما سنو تلقف ما تیر به کیږي چې دې سره جوړ کړی دي ورځه وا نارسبه ختم شي پس ام 100 ورځه ول ام 50 سره ختم یادا چې امسا 50 چې موسی سلام السلام ورځول نو میدان کې چې سونا دی سحر ماران لړمانان جوړ کړی وغه ټوله هم سا تیر کړل د موسی علی السلام هغه مار او یا شیرانی وای موراتې اغا سهر ده د امسا او رزول سرا د معجزې میدان تراتلو سرا د سیر اغا سره دغه نراخ ناراحت نو بس میدان کې امساګانی پرتی خلقو د امسا ده نو چې وي مړه دا خو مار نو دا خو پړې و همسا اغا سره تیره ځکه معجزه چې راشي سیر بشه کاه چې جوړکی دینو کې د سااهیر دا تدبیر د سااعرانو چلول د سارانو او قانون دا د چې لایو سایر نه کاابیږې سایر هیته کمځ کم چې را شي په مقابله د پیغمبره او مجزې کې نو بس خو پوه شو چې دا خو مجز ده بسیږ د میمان راړو ف کې سااح رازوری شو سااهران غیر یعنی مجبور سو چه دا حالت اولید سجدن سجده کون که پریوتل اللہ تا قالوه امان نابی رب حارون و موسی ایمان امروڑه ده پربد حارون و موسی علیہ السلام دا رب حارون و موسی ولی وی یا خداوی چه غمزان ترب وی کنن وی کی دیش دا و فرغانی آدوی ناناوی رب حارون موسی او دویم دا چې دوی ته د الله معرفت په کومه ذریې میلو شو د موسا هرون اسلام د ذری نو دا قانون دی چې دا چا د ووجه الله پیژې نو هغه به یاد سااعته دغه د سر سان دی موسا السلام اسلام ددي استستاان شو په ایمان کې مځ کې یاد قال قالهمنته له فرون خبر شوي او د خو خراب شما چېڅوکرا وتی او خو دغه به طرب شو بس دغ ته د باوک قالوا وی فرعون اامنتم له توسيمان روړ په موسی عليه السلام قبلان از قبل انازا لنکم مکی د اجازه زمانہ م اجازه نه کړي تاسو دینو ایمان روړ سمطلب تاسو سیاسی وفاداری بدل کړ قوم سره حکومت سرم غداری وکړه صداوریه انه ولکبیر کوم الذی یقینند مشر مشردایغه علمکم مسیر چې د تاسو سیر کولې څنګه ظالمو ولټش سایران درا بستی دیو دلتا سوئی خلکو لزین خرابو لده پا ده استاس ده ده سیروتا دخولیو سا چلو لجوڑی کن لو قد تیان نای دی اکم خام خاپ ری اکم بستا سلاسو نوار جل اکم پی من خلافنا دل بدل سایرانو دوئی ولو سلی بن او زوران دومم فی جزوین نخلی اے علا جزوین جزو نخل تنو دک جلو بوری کوم با ولا تعلمون ما تصوصوا بتولي جي ايونا كم يوبم کي اشدوا زبان سخت به عذاب كتاب قواميشا دبوي اوردو ساهران كلک ایمان وارو دایده دا استقامت ذکر کي الله پاک ايورت دم پروانيشتا ایمان او خپل کي ایمان خ د يو سومينتو قالو ودوي ساهرانو لن نو سرکا مونگا نغ ستا سترا خبره علامه با سبانه جانا چراغ منقمن البینات واضح دلائل مم معجز اولی دا والذی او غزات فطرنا چې مونږه پیدا کړیو دا غزات مقابله کېستا خبرې نوري او فتوای مولا سزارا کې نو فغزمان تقاضا فیصله دې کوغه چې ټیکه 18 وړوا مونږ یې ګونه مارنه انما تغزی تقوا فیصله وکي حاضل حیات دنیا د دې جون د دنیا اخرت فیصله خدا الله لاس کې این نا بشک مونږ چې عامنه به ربنا ایمانه وروډه پخبل رب بلی اغفر لنا چې بخنو کې مونږ ته خطا یا نا زموږه خطا کا او د ګنونو و ما ودا سکرحتنا چې تا په مونږ زور کړو مجبور کړی دی والي هي پاغي باندې منه سهر یاني د سهرنا مونږ دی په زور راوستي وو سهر دی را باندې زکړی دی سهر په دی وی زکړی ظالم الله راتدار سماف کی کنه او الله خيرو اپا الله بهتر دیو همیشا ته بسې او این نو شان دار ایمایا ترباو سو چرشی شیخ پرم تا مجریمن په داسه سال کې چدی مجرمی نو فینال او جہنم د د جهنم لا یموت فیها نبا مری په جہنم کې ولا یحیا و نه بجوند جمدوی نو مون اخرتانه برباد او و من یاتی او سو چرشی الله تا مومنن مومن فقدا ملل صالحات او عملی کړي نیک په الایکلو مدرجات دیدبار در درجی دے الغلو چتے جنات و عدن جنتون دا مشگیر دی تجربہ تا تعالن حال چروان بے اعلان دی ونو دا غین نے ہنوں خاریدی نے فی ہمیشہ وہی پدی که ذالک جزاء من تزکا او دا بدلہ دا چلا تزکا چزانے بچ کد شیر کنا نمونگا توبہ دا شیر نویس تے ایمان ام روڑو جلار الاخرت را کیو خکی نسائران ایمان روڑو ایلے بیا سزا ور کڑا شو خکلک ایمان والا خلق دے یو 100 من خو مضبوط ایمان اشاره دیتا چې د ساحران او باندې مضبوطه استقامت ولې ایمان لره نه اوس ومنټ منډونو مؤمنان دي خکلک مؤمنان ولقد ولقد وینا اله مقام د واقع په دې کې د بنی اسرائیلونه نجات او د فرعونانو غرقېدل ساحران و شيډان کړه غریبانه خداوا چې فرعون بیا غوسه شو کنه چې دا خیرانه میدان مو غټه ساحران مخبل کړل ازمومولیان مخبل فرعون بیا یو دباو کړی وې بس بیا بچیدو وسو د بنی اسرائیلو زمانه لاله او د خو ذ بیزتی به کوم او په بنی اسرائیل باندې بیا حالات سفر تکلیف زیات شو فرعون بس اوسه شو نو مو مو بنی اسرائیل سره سختی شو ورو بس الله پاک اکڑا و هيو کړ چې سيد د ملک نه هجرات وکړي د هجرت حکم راکړ اذین اوس د بنی اسرائیل نجات او د فیرونیانو غړکېدل ولقد وهینا مونږه وې کړه وا موسی ال اله السلام ته انی سری بیاवाडी چې بوز د شپې شپې بندگان شپې شپې پی بوز د دې ملک نو واسي د شپې د سفر شروع به حجرت او فاضل ابلاهم او جوړه کړه د دې لپاره طریقن لار په بحره په دریا کې زمندر کې یبسا اوچا اوچا اوچا لا چې مسوخنه وکړلار بجوړ شي دی او خو وړي لا تخافو لا تخافو درکا و ولا تخشا مے ريگا دراګي رول د دشمننا ولا تخشا مے ريگا دوبې دونا دشمن دې من شي راګي او دا دا چې دریا پکې بوم دوبې ګې نه اورېبا بس وی روان شول شپې وتل دي غریبانان پیادل روان دي روان دي د مصر نو وتل سمندر غاړه ته ورسېدل خیالې داو چې له دا سمندر په دې غاړه غاړه باندې وا با داسي خوشکه باندې وزو واخوه شام ترته وزو کلا د نکړې وطن ته فرونسار ډیره پاسېدل نور ختلې پاسېدل وی کتل بنیسل هیڅ الګا نو څو دکان تر راغې نو څو بېګار لراغې نو څو خدمت لراغې هڅه چل شوی کورونې و ټول کورونه خایري پرې بنیسل هیڅ الګا تخته دي نه بس د فوجونو موجونو روان کړه زیات شي فاد کسي فاعت باهم فرعون ورپسې شو دی پسې فرعون به جنودي سره د خپل لغ کار او سمندر په روان دي اوس کو نه خپل سفر کوي خو پیاده دي روان دي کی بي سره سونو څورلې دي او په سمندروب ور ټوب کوي خو دویږي سمندر دلوي مزګا ټایم کې الله وته هم سووا موسی عليه السلام لاره جوړه شوہ سمندر کلان دی کچھ پوچھو گوڑے در فیرانیان ورپسیر شو خوچی دی منصد شو گنا نفغشیو هم راگیر کدی فیرانیانو لی منالیم دریاب ما غشیو هم ما غشیو هم د دی بھام دا پار روڑ دا غا حیبت و دی عظمت بیان کئی ما غشیو هم سا ناشنا پا ٹولو دا سی راگیر کڑکنی چی ناشنا کارو لوی فوج غرق وازل الفعون او گمرا کړیو فرعون قوم او خپل قوم و ما هداو سمالاري ورتن و خولي نو دلته په دریا غار کړو يا بني اسرائيل بس دشمن تباش بني اسرائيل ته خطاب اي بني اسرائيل قد ان جان ان کوم ما دل نجات در کړې نجات ميدله در کوم انادو کوم دا دشمن تاسو نو اذن کوم ادمه سر کړې و جانب جانب تور له ايمن وطرب ده کوئی تورخی وانزلنا اټولې نامات د بنی اسرائیل پیوزه بیانه ای او دا یو او فرس جوڑه ای وانزلنا علیک المن ونزلنا علیکم او پیدا کڑی موستادو ده پارا من وصلوا تبصیل مکڑو کلو موورتویل اخری من تو ای بات ما ده پاک سره رزقنا و کچمون در در دي دی وراتدغو او زیاده امکوی فی پده ای که اگر ذخیراندوزی و غیره فیاحل علیکم غضبی ورنا نازل بشی پتہ سو باندې غذب غضب ومایحل او پچا چی نازل شه فمن غسو کی اهلل علیہ چې نازل شي په دبان زما غضب فقد هوا یقینا د شتابه وینه بهش غذچم لغفارون خماخه بخون کله منغه چاله را تابه چې توبو باسی د ګنان او عامه او مسره منی توحید و عمله او عمل کینه په طریقه پیغمبر سو محتدا او بیا کلکشی استهداد استقامت <تصفح> <تصفيق> وما آجا لکان قومی که یا موسی داشت مقام د دا موسی علی سلام دیکی د موسی علی سلام کوئی تور تا بیاتلل او دل تا قوم پا شرک اختا که دل شو دی بیا میدانی تی کیو ام میدان کیو د سمندر پده جزیره و کې دغ تاو سیدل لوی دنیا دا ل... ل چې زیره ده هلته دی پاتې کدل موثال سلام د بیا کتاب میلو شو دوی دوي مثال سلام فرون خو غرک شو اوسمونګزاد ژون تیروو چې مله کتاب په کار دی نو د کوی تور تهلاړله اتکاف ل را اوغس س خوهځ تې کتاب ته میلو شو خدل ته بهقره کې دیر شووو ساميری دسخې پر بعدده تختک موثال سلامته خبرو شوه ډیر خفه شو دقومم په شیرر معاجرکان قوم یا موسی سشی را پمنډکړې ان قوم ک د خپل قوم نه یا موسی موسی علیه السلام دګه دوه معنی یو معنا دا وی موسی علیه السلام د الله ملاقات لته نو ورسره بنی اسرائیلونو نو د موسی علیه السلام روان دی او بنی اسرائیل مسر دی او چې کلو کوئی تور ته نیس دی شو کنه نو قوم یې پر خو قدمونه ډېرته اس کړ ته مخ الله ورته د حاضر زر ور لاله قوم دې پریخو وین شا را روان خو خداله را زر زکه شمل رب ترضا تا خوشالم تا د رضا ده پار را مخه شې قدونو مزکه ته دیمه دا داد چې دلته رستو مزګون معلوماتي کې چې دې ملاقات دا داد الله ملاقات شو موسی عليه السلام چې کوې تور ته تله دې کې تورات ملو شی تورات ملاقات نه چې الله لدی تله دې کې وسره قوم نشتا مترجمه داد دا اثر کې <تصفح> وما جلكان قوميكا سشيره پمنडकړي ان قومه د خپل قوم نه موسی عليه السلام موسی عليه السلام ته به تو, تو خصوص لګي روزي مخه راغلي وي کوئی تور تا نو دا ډېر زر ورې رالې زر زر ورې رالې دا مطلب قوم دې دغه سې پریخو قالا وی ورته موسی عليه هم دا قوم اولای دغه له اعلی سری زم ما پنه ښې قدم روان درستې اعظم پنه ښې پریخي لکه پدینو توحیدو خو زرولی رالم واجیل تویلی که پتلوار رالم تا تربیر بازمان لی ترزا چه تا رازی کم شکری دا پر راد سه شکری آو فیران غرک شکنه نا دا فیران دا غرکی دولو دو دشمن نا دا نجاب دا شکری دا پر راغلیم زکر زر رالم دا وقت مخیر رالم قالا او تیخا قالو ویر تالا قد فتنن منگا ازمائش که باش او قوم کستا قوم منباد کستان بعد قوم خو شرکی اختشو وازالا من سامیریو او گمراکل دیلالا سامیری سامیری گمراکل اپا شرکی اختا کس خیولا جوڑک موسی علیہ السلام خوطورات روڑو راگه را را فرجا موسی و اپا شو موسی علیہ السلام علاقومیق پل قومتا غزبان آصفا غزبان غصاو آصفاو غمجنو دا قوم په شرک قال ابي بی يا قومي لما قومه علم يايدكم آیا اي وعدنا وكريساو سرستا سرب وعدن حسن وعده است الله خد سر ظالمان وعده كدي وا ده الله توحيد عمره نو كتاب بدل دركم ده الله توحيد عمره نو حکومت دمه سر بدل دركم تاسو ځانلار سره برواط کړه بشر افاتع عليكم الوعد اي يغد شب پتہ سما ني وادا دونو تیر شوي ام یا ستاسو د راده دا یا خله علیکم چې نازیل شي په تاسو باې غذاون غضب مرب کوم د طرف درف ستاسوونه زاالمانو د الله غضب اولانت له خپله داابت ورکه په خلفته مع معلی نو خلاف موک زما د لو اوستاسوخما سر وولو زه واده کړی وه چې مونږ شیر نه کو استستا پهین به وو قالو وقوم ما خلف نهمونږ خلاف نه دی کړی مع کستا د واده بیا ملک نه اختیار زمونږ اختیار نو چلو شوونه ولاکن نه خیل نه شو نا چب خپل اختیار امرو و اذا چې چلو چې موږ غزه وراثه وروډی ځان سره کنه ما مخویل بقرک ازي وراث هم وروډیو سونا مونا قرزم ده بني سوینه راغشتو او غرق شونو دا غنیمت شو نو موسال اسلام تعالی ته ویلو چې دا سونا مونا به د جنگ جګړې سبب شي یا خپل کې پیختي مال د دنیا دا, دا غور زویلره کې هم غور زو نو ساميري لاړ بېمانه غرا واغش دا سونه نسخي شکل جوړ کومه په عبادت ختم را سره قالو دوی ما خلفنا مون خلاف نده کڑی ماو ایدکا ستا دواده بی ملک نا پا قبل اختیار ولیکن حملنا حم لیکن مونگ بار کڑیو را اولیو او زارن بار من زینت القوم دا زیوراتو دا قوم بنی دا فرانیانو نا نفق زفناها مونگ آغا او غرزول ستا پا بینا چه تاوی دا حرام دیو غرزوی فکزاری کنون دارنگ القد سامیری سامیری مو غرزول اغا وقت که یا د سرم سود او یا القساميري ساميري را واښتل او ور کې ورزور ویلي کړل نو فاخرج الومعجلا نوراوي وس جوړه کدي نه پارس خه جسدن جوسي واره له خوار چاغلا आवाज او आवाज بې کوه سچ لري وسر کړو پای کې باواز راته نو بني اسرائيل چې کم به وقوفو تول نه ابازه د دې په عبادت تختش فقالو نو دیوه ساميري او د ساميري مرګرو ها ذا الہوکم داستاس الہ دے و الہ موسی الہ د موسی دے داغه موسی تلالو الہ تیر شو فنسیا موسی علیہ السلام نہ الہ ارشو خطا شو دے ال تلڑ او دل تراغله نوذوب بالله الله پرد ک یجی و الہ دے او ولہ يرونای دینو غوری الایرجو الایہم چنه واپس دوی تا قولن خبرہ دی وسلگی خبر ک یغه جواب نشور کولے د سنگ خدای دے چ جواب نشور کولے او تاسو خوده خبريني شو کوله د موسی عليه السلام خدای خو خبري کوي نه کوي دا توراته خبري نه او دا قران موسی عليه السلام سره یې کوله کنا بنيسلو ریدلم ولا یملکو لوم ذره او اختیار نری دا سخه دیره پارا زرن دنوخ سال لري کوله وانا نه فائدې ور کوله ولا قد یقینن قال لهم هارون خ چې دا شرک کوي او د موسی عليه قوم په شرک اخته کېدو نو ولي یا هارون علیہ السلام نو انا مون یې نه کول الله د هغه سپای کوي موسی علیہ السلام خپل کوشش کړي دي خو دې ظالمانو د هارون علیہ السلام نه منل ولقد یقینا قال لهم هارون ویلو دي ته هارون علیہ السلام من قبل دې نه مخ کې یا قومه زما قومه انما فتنتم به یقینا تاسو ګان کې واچول شوی پدې ښی سره دا څه و ان ربکم الرحمان رب تاسو مه اربان باچارې فتبيونی زما تابعداریو کې واطيع امرې او مانه زما خبره د شرک م کوي قالو رسول وجهه اعلانو هم مشرکان قالوا وی ویلنا با موږ باندې شیو allele پدی شیباندي عکفينا من جوران مجورتوبکو تاسو موږ خدای ته توبو بته حتا تر دې پورې ارځه لاینا موسی چراوا پشمون ته موسی عليه السلام استا خپل باندې نه منو امیر موسی عليه السلام دے مشر اگر عاشق اگر ته غلط ته غلط کې نستا خپل باندې نه منو دا خبر نه وره دا قالا موسا علیہ السلام چراغ غدا خیالو جوړه زما دې هارون علیہ السلام مثلا نه بیان کړی سوسټی به کړینو قالو وي موسی علیہ السلام یا هارونو اے هارون علیہ السلام ما معنا کا سشی معنا کړې ته ازرایتم کل شتولیدل دوی زلوا چې گمرا شي وینو الله تتبع الله تتبعن الله تتبعن دوا معنی الله تتبعن تمات تماپه سی میقات توله راتلې ما پسې براغلې کوئی ټول تک نه چي قوم دغه سي ګمراشه یاد به ما مانا الله تتبيان تاولی ولي زما ته بيداریونه کلا زما غونتي سوک بدی دی له مر کړه ما سوک نه ورکړ مشرك نه ما سلام الله تتبيان مطلب دا چې تابو سره جنگ کړي وې منی کړي بدی په لاس باندې منی کړي دا مطلب افاسیت عامري آیاته خلافو کو زما دین زما خداو چې رد ومنکر بکې ظالم له سوک ورکه او تا دې او موسی علیہ السلام غوساو نو د دې د ګیرنه او د سر نهونی و موسی پیغمبر او د ګیره سر نه نیول دا د په حق به د wisata نه چې دواله انبیا دي قبل څو پی کې نبیابا کوفرې به د بي د پیغمبر کوفر ترې شي کړه خدای انبیا دي ها خپل کی قال اوه موسی علیہ السلام ها قال اوه علیہ السلام یبن امه ای د مورز بیا دال ترهم ورته وای للتراهم ادم اورضیه امرومی زکوا شرهم کی لا تاخذ بلیهتی منی زما کیرا والا براسیونه زما اثر نو کیرا ما دوه شوتو وای سونته وای چې پلاس کی خونی ولي کیګه دا بغیرې ښا لا تاخذ بلیهتی مدوزی سبوی چلره نه دا شه ثور هون تخکار ګیرا نا نا لا تاخذ بلیهتی دا په موټه کینی ولي کیګی دا دونه اه خبره دا خبره سره شرعی کی را دا چې د قبضې برابرې او کچرتا قبضې نه کومه شرعي نه دا, دا. یو خبره ده هغه ده چې دا غکلین شو نه خلا شرعي نه فوکلین شو نه که بیا مختهور وکړه خدادا چې ګیره ورته نوېږي کېږي شرعي لا تا تاخذ بلیتی ولا براسی منی سزما ګیره او مسر ادا اوسینه سره وخت تیونی ولا ګیره تیونی ولا چې د جوړې حق نه بیان کړي نو انبیار مسالم خپ خپکیږي ډیر څه جه جه حق نی بیان کړی انی خشیت و زئ اریدم انی خشیت و اوس هارون علیہ السلام ورتوی ما بیان کړی دی وګوره مخ کې قران و بیانې کړی دی یو کار مې نه دی کړس jihad او jihad مې ولې نه کوو ولې مې نه کوو jihad مې زکه نه کوو چې امیر توی او jihad بغیر د امیر د حکم نه لکېږي نو په خپل شمیم jihad کړو نو بیا مې بیا بتاوي چې بنی اسرائیل د خپلو کې واچو جنګ جوړه کړه نه جهات می نه دی جوڑا میں ندے کڑے نور میں رد د منکر کړی د لاسې ځکن نه دی چړی ما چې تراش اندي بشه چېښشيو یریدم انته کوله چې تاوه بیا که جهات می کوو او لاس میں چاو چې فرت طب نه بنی اسرائیل تا جو راسه بنی اسرائیللو کې رم تارپ قولی او انتظار د اوکه زماده و نه امیر خوزون نه ځکه میونهوي نو موثال السلام پوه شو روړی ه به سا می په غ سره مثالله سلام جی پیغمبر د شیر کې للی دا او د ننس به دی چې شیر کو نو خیر د وړې خبري دي پیغمبر غمبرڅونه غ سره پیغمبردونه غ چې د پیغمبر کیې او سر نه شي چې ممسله نه د بایان کړی نو د میان د ګیر د سر د نیونهدي کاله په ما خ به کویا سا میریو چې م سره نه بایان هې پټ کړی دی. اوې موسی عليه السلام ساميري په سيوراله فما خطبو کا سوستا شان شان و سبب او سبب یا ساميري او دا شي ديوله جوړ دا شرارت ديوله او ايو خبره وکړه دا یات مشکل دي یو عامه ترجمه کوي علما ترجمه واره سوې قالا قالا وي ساميري بصرتو موليدل بصرتو اوميرل عامه ترجمه کومه بس هر دومې لري دا ما غسلام یو شروع چې بني الملام یو شروع به چې بنی سرید نو لی دی سمع دا چې ویو شو چې کلا غا فرون غر کېده کنه او په دریا بروړې دو نو دغه وخت تیمه <تصفح> نو مستره <تصفح> دایات مشکل لیکه د